Capitolul 35 Era pentru prima oară în viață când în drumul meu se căsca un mormânt și groapa pe care o făceam pământul neted mi se părea uimitoare. Imaginea surării mele așezată pe scaunul de lângă focul din bucătărie mă urmărea zi și noapte. Mintea mea nu putea să conceapă că locul acela va fi probabil de acum înainte gol și, deși în ultimul timp, Mă gândisem rare ori sau deloc la ea, acum aveam ciudata idee că se îndrepta spre mine, pe stradă, sau că va bate imediat la ușă. Până și în apartamentul meu, cu care nu avusese niciodată nici cea mai mică legătură, apăruse brusc sentimentul acela de vid al morții și senzația continuă că-i aud glasul sau că-i văd conturul feței sau al trupului, ca și cum era încă în viață și fusese de multe ori pe la mine. Indiferent ce mi-ar fi rezervat soarta, mi-ar fi fost foarte greu să-mi amintesc de sora mea cu duioșie. Cred însă că există un șoc al regretului, care poate apărea și fără multă dragoste. Datorită acestui regret și poate pentru a compensa lipsa altor simțăminte mai calde, m-a cuprins o indignare grozavă împotriva atacatorului din pricina căruia sora mea suferise atât de mult. Simțeam că dacă aș fi avut. Dovezi suficiente l-aș fi putut urmări cu răzbunarea pe Orlic sau pe oricare altul până în pânzele albe. I-am scris lui Joe câteva rânduri de alinare, asigurându-l că voi veni la înmormântare. Până atunci mi-am petrecut zilele în acea ciudată stare sufletească despre care am pomenit mai înainte. Am plecat din oraș, dis de dimineață, și am coborât din diligență la mistrețul albastru destul de devreme ca să pot merge pe jos până la fierărie. Era tot o zi frumoasă de vară și, cum mergeam în minte, îmi reveniră scene din vremea când eram o obiată făptură neajutorată, iar sora mea nu mă cruța deloc. Scenele însă îmi apăreau îndulcite, ba chiar scârpinici nu mi se mai părea atât de înfricoșător, căci acum până și mireazma trifoiului și a fasolii îmi șopteau că va veni o zi când și eu voi avea nevoie ca alții, umblând prin soare cum umblam eu astăzi, să nu mă judece cu asprimea amintindu-și de ființa mea. În cele din urmă am zărit casa și am văzut că Trab and Company o în doliu și pusese stăpânire pe ea. Două personaje cumpli de absurde, fiecare cu câte o cârjă împășurată în negru, ca și cum instrumentele acelea ar fi putut aduce cuiva vreo alinare, erau proptite la ușa din față. Într-unul din ele l-am recunoscut pe unul din vizitii de la mistrețul albastru, care fusese dat afară pentru că răsturnase o tânără pereche într-o groapă, chiar în dimineața nunții ca urmarea unei beții, din pricina căreia a fusese nevoit să călărească cu mâinile încolăcite pe gâtul calului. Toți copiii din sat și aproape toate femeile căscau gura plin de admirație la acești paznici îndoliați și la ferestrele închise ale casei și fierăriei, iar când m-am apropiat, unul din cei doi paznici, vizitiul, a bătut la ușă, lăsând să se înțeleagă că eram prea doborât de durere pentru a mai avea puterea să ciocănesc singur. Un alt paznic, un dulghier care câștigase odată un rămășan că v mânca mâncat două gâște dintr-o dată, deschise ușa și mă îndreptă spre salonaș. Aici domnul Treb luase în posesie masa cea mai bună adunase tot felul de rămășițe și deschisese un fel de bazar negru cu ajutorul unei grămăjoare de ace cu gămălini doliate. În clipa sosirii mele, tocmai înfășurase într-un voal de doliu lung o pălărie, dându-i înfățișarea unui prunc african. Întinse mâna în întâmpinarea mea. Fără să-i înțeleg gândul și zăpăcit de tot ceea ce vedeam în jur, i-am strâns mâna în semn de cea mai caldă afecțiune. Bietul Joe, înnotând într-o manta neagră scurtă legată cu o fundă sub bărbie, stătea singur în partea cealaltă a odăii, unde probabil că l-așeza se treb ca fiind cel mai îndolia dintre toți. Când mama plecat spre el spunându-i, ce mai faci, dragul meu, Joe, mi-a răspuns, pip, mai băiete, tu ai cunoscut-o pe vremea când era în putere și după care am strânse mâna și nu mai spuse nimic. Bidi, foarte îngrijită și modestă în rochia ei neagră, umbla tăcută de colo până colo și îi ajuta ajutat pe toți. După ce i-am spus și lui Bidi câteva cuvinte, deoarece am socotit că nu era timpul potrivit pentru discuții, m-am așezat lângă Joe, întrebându-mă în sinea mea în ce parte a casei sofia o fi aflând trupul neînsuflețit. adică ea, adică sora mea. Cum în salonaș plutea un miros ușor de prăjituri, m-am uitat în jurul meu ca să văd masa cu gustări, dacă nu erai obișnuit cu tunericul din odaie, era greu să o observi. Pe ea se vedea o prăjitură cu prune gata tăiată, portocale împărțite în felii, semviciuri, biscuiți și două clondire, pe care mi le aduceam foarte bine aminte, ca pe niște ornamente, dar care nu fusese răfolosite niciodată. Unul era plin cu vin de porto, celălalt cu vișinată. Stăteam în fața mesei când l-am descoperit pe lingușitorul Pambălciuc. Îmbrăcat într-o pelerină neagră, cu câțiva iarzi de panglică de doliu la pălărie, ba îndopându-se cu mâncare, ba făcând mișcări slugarnice ca să-mi atrag atenția. În clipa în care reuși, se îndreptă spre mine, dându-mi un pardaf de firmituri și miros de vișinată, și spuse cu glas supus, aș putea oare, dragă domnule? Și-a putut. Apoi i-am remarcat pe domnul și doamna Hubble. Aceasta, din urmă, stătea într-un colț, cuprinsă de o criză de deznădejde fără cuvinte și modestă. Trebuia să ne înșiruim cu toții în urma sicriului, iar Treb ne organiza pe rând în grupuri ridicole. Adică, lea, pip!" îmi șopti Joe, în timp ce ne înșiruiam în salonaj de doi câte doi la indicațiile domnului Treb, un soi de ceremonial oribil în vederea unui dans lugubru. Adică, lea, domnule!" Mai bine aș fi dus-o eu singur la biserică, cu trei sau patru prieteni care să fi venit de bunăvoie, dar s-a zis că vecinii n-ar fi privit asta cu ochi buni și ar fi zis că-i lipsi de respect. Toată lumea să scoată batistele acum, strigă în clipa aceea domnul Treb pe un ton practic și abătut. Batistele afară, suntem gata! Așa că am dus cu toții batistele la obraz, ca și cum ne-ar fi curs sânge din nas, și am pornit în șir doi câte doi. Joe și cu mine, Bidi și domnul Pambalciuc, domnul Hubble și doamna Hubble. Rămășițele surorii mele fură scoase din casă prin ușa bucătăriei și, cum un punct al ceremoniei funerare era ca cei șase purtători ai sicriului să fie înnăbușiți și orbiți sub un baldachin hidos de catifa neagră cu tiv alb, totul arăta ca un monstru orb, cu douăsprezece picioare de om, înaintând trist și bâșbâind sub îndrumarea celor doi paznici vizitiul și tovarășul lui. Cu toate acestea, vecinii prețuiau foarte mult acest ceremonial și trecerea noastră prin sat s-a bucurat de multă admirație. Cei tineri și în putere se repezeau să o ia pe scurtături și ne așteptau în anumite puncte mai strategice. În clipa în care ne făceam apariția de după vreun colț, cei mai exuberanți dintre ei strigau cu emoție. Uite-i că vin, uite-i că vin!" și eram primiți cu urale. Pe tot parcursul procesiunii, infectul de pambălciuc care mergea în urma mea m-a agasat nespus, tot insistând să-mi potrivească panglica de la pălărie și să mnetezească pelerina, în semn de delicată atenție. Gândurile mele au fost apoi distrase de semeția exagerată pe care o afișau domnul și doamna Hubble, foarte îngânfat și trufași, că făceau parte dintr-un alai destul de ales. Iar acum, ținutul mlaștinilor se întindea limpede în fața noastră, pânzele corăbilor de pe fluviu răsărite din el, am intrat în cimitir și ne-am apropiat de mormintele necunoscuților mei părinți, Philip Pirip, răposat în această parohie, și Georgiana, soția celui de mai sus. Și acolo soră mea fost coborâtă încet în pământ, în timp ce ciocărliile cântau în înaltul cerului, iar vântul ușor presăra mormintele cu umbre de nor și de pomi. Nu doresc să insist asupra comportamentului lui Pambălciuc în tot acest timp, înclinat prea mult spre cele lumești și adresându-mi se continuu. Chiar și atunci când au fost rostite cuvintele nobile care amintesc oamenilor că ei nu aduc nimic în lume și nu pot lua nimic din ea și că sunt asemănători unor umbre care trec, fără să poposească mult timp nicăieri, Chiar și atunci l-am auzit tușind, exprimându-și parcă rezerva că există o excepție în persoana unui tânăr care, pe neașteptate, s-a aflat în posesia unei mari averi. După ce ne-am întors, că a avut nerușinarea să-mi spună că ar fi dorit ca sora mea să fie aflat de cinstea pe care i-o făcusem. Și mă lăsă să înțeleg că dacă sora mea ar fi trebuit să plătească această cinste cu moartea ei, tot ar fi socotit că a făcut o afacere grozavă. Apoi termină toată vișinata, iar domnul Hubble termină vinul și amândoi începură să vorbească. Am observat că așa se întâmplă de obicei în asemenea situații, ca și cum ar fi făcut parte din cu totul altă rasă decât răposata și, prin urmare, erau cunoscuți ca nemuritori. În cele din urmă, Pumblechook plecă împreună cu domnul și doamna Hubble, fără îndoială să petreacă la Jolly Bargeman și să povestească oamenilor de acolo că el era primul meu binefăcător și fondatorul norocului care dăduse peste mine. După ce au plecat cu toții și după ce Trab și oamenii lui, nu și vizitiu pe care îl căutasem în van, și-au strâns catrafusele și-au plecat și ei, ca s-a părut că are un aer mai sănătos. La puțină vreme după aceea, Bidi, Joe și cu mine ne-am așezat să luăm o masă rece, în salonaș, nu în bucătărie. Joe însă era atât de atent cum să mânuiască cuțitul și furculița, solnița și toate celelalte, încât ne-am simțit cu toții foarte stânjeniți. După masă, însă, când l-am hotărât să-și ia lui leaua și după ce am dat cu el o raită prin fierărie și ne-am așezat pe piatra de afară din fața ușii, lucrurile s-au îndreptat. Am observat că după înmormântare, Joe își schimbase hainele, ajungând la un compromis între ținuta de duminică și hainele lui de lucru. Și uite așa, dragul de el își recapătă înfățișarea lui firească, arătând așa cum era. Se bucură grozav când l-am întrebat dacă pot dormi în vechea mea odăiță și eu am fost la fel de bucuros pentru că simțeam că făcusem o faptă bună cerându-i acest hatâr. Când începură să se lase umbrele în serări, m-am folosit de prima ocazie pentru a merge în grădiniță cu Bidi, ca să stăm puțin de vorbă. Bidi, i-am spus eu, cred că ai fi putut să-mi scrii despre lucrurile astea atât de triste. Crezi, domnule Pip? întrebă Bidi, Ți-aș fi scris dacă aș fi gândit că așa trebuie. Să nu-ți închipui, Bidi, că vreau să fiu rău când îți spun că ar fi trebuit să gândești așa. Oare, domnule Pip? Era atât de liniștită și avea un fel de a fi atât de corect, de potolit și de plăcut, încât mă supără gândul că aș putea să o fac să plângă din nou. Așa că, după ce am privit-o o vreme, cum mergea cu ochii plecați, am renunțat la acea idee. Cred că o să-ți fie greu să mai rămâi aici de acum înainte, Bidi dragă. Sigur că nu pot rămâne, domnule Pip," spuse Biddy, cu părere de rău, dar totuși cu o convingere liniștită. Am și vorbit cu doamna Hubble și mâine mă duc la dumneai ei. Drag nădejde că vom putea să-l ajutăm amândouă puțin pe domnul Gargerii până se liniștește." Cum ai să trăiești tu, Biddy? Dacă ai nevoie de... cum am să trăiesc?" repetă Biddy, tăindu-mi vorba și îmbujorându-se o clipă la față. Îți spun îndată, domnule Pip." O să încerc să capăt locul de învățătoare la școala cea nouă, care e aproape gata. Am recomandări foarte bune de la toți vecinii și sper că, dacă sunt conștiincioasă și răbdătoare, voi izbuti să mai învăț și eu câte ceva în timp ce învăț pe alții. Știi, domnule Pip, continuă Biddy cu un zâmbet în timp ce ridica ochii spre mine. Școlile cele noi nu seamănă cu cele vechi, dar de atunci am învățat mult de la dumneata și am avut timp să fac progrese." Cred, Bidi, că tu ai face progrese în orice împrejurări. Hey, afară de latura urâtă a firii omenești. Cuvintele ei nu erau o imputare, ci mai degrabă un gând rosit cu glasare. În regulă, m-am gândit eu, renunț și la ideea asta. Așa că am continuat să merg mai departe lângă Bidi, privind în tăcere la ochii ei plecați. N-am aflat încă amănunte despre moartea sora mea, Bidi. Nu prea sunt multe, sărmană de ea. A vreo patru zile perioada aceea în care nu era prea bine, deși în ultimul timp parcă se vedea o ameliorare, când odată seara, exact la ora ceaiului, a ieșit din amorțeală și a spus răspicat, «Joe! Și cum de mult nu mai scosese nicio vorbă, am dat fuga la fierărie ca să-l chem pe domnul gărgeri. Mi-a făcut semn să-l așez aproape de dumnea ei și ca eu să-i pun brațele în jurul gâtului lui.» Așa că i-am așezat brațele de gâtul domnului Gargeri și ea și-a lăsat capul pe umărul lui cât se poate de mulțumită și bucuroasă. Apoi a spus din nou, Joe, apoi odată, iertare și odată, Pip. Și nu și-a mai ridicat capul de acolo, iar o oră mai târziu am culcat un pat, fiindcă am văzut că trecuse în lumea cealaltă. Bidi plângea, grădina Ana Morg. Ulița și stelele care începură să răsară, îmi părură și mie, tremurând neclare în fața ochilor. Și nu s-a descoperit nimic, Bidi? Nimic. Știi ce s-a întâmplat cu Orlic? După culoarea hainelor lui, aș zice că lucrează la o carieră de piatră. Atunci înseamnă că l-ai văzut? De ce te uiți la copacul acela negru de pe uliță? L-am văzut acolo noaptea când a murit doamna Ghergeri. N-a fost ultima oară când l-ai văzut, nu, Bidi? Nu. L-am văzut tot acolo, de când ne plimbăm. N-are rost, spuse Bidni, punându-și mâna pe brațul meu, fiindcă eram gata să mă repede în stradă. Știi doar că nu te-aș minți. A stat doar o clipă și a plecat. Am fost revoltat la culme când am auzit că individul ăla încă o urmărea. Simțeam că eram în stare de orice. I-am spus și lui Biddy ce simțeam, adăugând că aș fi dat oricâți bani și n-aș fi precupețit niciun efort ca să-l pot alunga din ținut. Încetul cu încetul reușit să mă potolească. Îmi spuse cât de mult ținea Joe la mine, cum nu se plângea niciodată de nimic, nu pomeni însă dacă de mine era vorba. Nici nu era nevoie, știam la ce se referă, și cum își făcea datoria în felul lui, cu brațele vânjoase, liniștit și cu inima blajină. Chiar așa e, am spus eu, nicio laudă nu e pe măsura vredniciei lui. Și să știi, Bidii că trebuie să vorbim mai des despre lucrurile astea, fiindcă, bineînțeles, acum o să vin mai des pe aici. Doar nu o să-l las singur pe bietul Joe. Bidi nu scoase o vorbă. Bidi aia auzit ce am spus? Da, domnule Pip. În afară de faptul că îmi spui domnule Pip, ceea ce mi se pare de prost gust, ce zici? Ce să zic? întrebă Bidi sfioasă. m a adăugat eu pe un ton răspicat și plin de virtute. Vreau să știu ce crezi despre cele ce ți-am spus. Despre cele ce mi-ai spus? Nu mă a cu eu. Pe vremuri nu m ai Bidi pe vremuri, spuse Bidi. Ei, domnule Pip, pe vremuri. În regulă, poate era mai bine să renunți și la acest subiect. După ce am mai dat un ocol grădini în tăcere, am revenit la poziția inițială. Bidi am făcut afirmația că voi veni des pe aici ca să l văd pe Joe, pe care tu ai primit o cu o tăcere totală. Fi bună Bidi și spunem de ce. Ești foarte sigur că într adevăr vei veni să l vezi des? întrebă Bidi, oprindu-se pe poteca îngustă a grădinii și privindu-mă în lumina stelelor cu ochii ei limpezi și cinstiți. Ah, Doamne, am exclamat eu, căci spre disperarea mea mă vedeam nevoit să abandonez ideea. Asta chiar că e o latură urâtă a firii omenești. Te rog să nu mai spui nimic, Bidi, sunt de-a dreptul șocat. Pentru acest motiv foarte serios, am ținut-o pe Bidi la distanță în timpul cinei, iar când am urcat la mine în cameră, i-am urat noapte bună pe un ton cât se poate de oficial pe care în sufletul meu neîmpăcat îl socoteam pe măsura atmosferei din cimitir și a desfășurării acelei zile. Ori de câte ori mă zvârcoleam în timpul nopții trezindu-mă, adică la orice sfer de ceas, mă gândeam câtă răutate, jignire, câtă nedreptate revărțase bidia asupra mea. Urma să pleca doua zi în zori. Am ieșit din casă devreme de tot și m-am dus să mă uit pe furiș în fierărie, prin una din ferestruicile de lemn. Am stat acolo preț de câteva minute, privindul pe Joe, care se apucase de lucru, strălucind de sănătate și forța care parcă îl îmbrăcau în acea lumină pe care soarta i-o hărăzise. Rămâi sănătos, dragă Joe. Nu, nu-ți șterge mâna pentru numele lui Dumnezeu. Dă-mi-o așa negrită cum e. O să vin curând și des pe aici. Niciodată nu o să fie prea curând, domnule, spuse Joe și niciodată prea des, Pip. Bidi mă aștepta în ușa bucătăriei cu o cană de lapte proaspăt și un coltuc de pâine. Bidi am spus eu în clipa despărțirii când i-am întins mâna. Nu sunt supărat, dar mă simt jignit. Să nu te simt jignit," se apără ea grav. Dacă am fost egoistă atunci lasă-mă pe mine să mă simt jignită." În timp ce mă îndepărtam de casă, cețurile se ridicau din nou. Dacă ele dădeau la iveală faptul, așa cum bănuiesc au dat, că nu mă voi mai întoarce și că Bidi văsese dreptate... Tot ce pot spune este că și ele au avut dreptate.